Да й оглянулись на чубатого запорожця. Запорожець сидить, коло хати, да, мов, і не він, мов, і не чує, що круг нього, наче море, іграє. «Еге!» – каже тоді Шрам. «Так це й знизу такий вітер віє!» Да й догадався, що вже вогню підложено, вже тільки роздуть, той й зніметься пожежа по всій Україні. Серце в його замліло як зміркував собі, що з того може за лиху уродитись. Де ділась зараз вся досада на міщан? «Шановна громада», – каже, – «не думав же я й не гадав, щоб кияни пошанували отак мою старість. Чи давно ж ми були в вас із батьком Хмельницьким? Тоді ви з хлібом сіллю виходили до нас на зустріч, з плачем і радістю нас привітали».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 Мало чого не буває, що п'яний співає. Гідь собі з Богом, поклонись церквам Божим, та й за нас, грішних, прочитай святу молитву. А Чаривань тим часом уже ждав, поки замовкнуть, бо не любив ніяких сварок. До того, як побачив, що вже почав той гомін утихати, виїхав із-за шрама, й каже. «Казна, що ви завелись у ця братці?» «Дайте тільки заглянуть нам хоч в одну церкву, а тоді я отут із вами сяду і вже не знаю, хто переп'є мене в Києві, опіч пана Віта!» Міщани вже взяли своє, зогнали трохи криком серця. А черевання таки любили і шанували, бо був козак-друзяка. Уже кому чи яка нужда чи що, то зарятує і визволить. От і давай уже хоч коло сього леститись. «Оце!» – кажуть – «Пан так пан! Дай Боже, і по таких панів! нема в нього ні крихти гордості! За ж йому Господь дав таку золоту панію!» – казали деякі. «За ж йому дав і дочку краще маку в городі!» – додавали ще інші. «Ну, пропустите ж нас, коли так!» – каже Шрам. «Пропустимо, пропустимо ясних панів!» Сказав Тарас Сурмач, да й розтопив своїх гостей. Розтопились і дали проїхати Верховим і Ридванові. Довго їхав шрам, понуривши голову, тяжко стало старому на душі. Далі здихнув важко от серця, да й каже ніби сам до себе. Вскую, прискорбне, єси, душа моя, і вскую, смущаєш м'я, уповай на Господа. А черевань, їдучи поруч, прислухався, що він собі мимрить. Е, думає. Отже, мабуть, вражі личаки справді допекли йому. Треба його розважити. Брати, каже. Іване, оддати лихом об землю. Чого таки тобі журитись? Як чого, каже Шрам. Хіба не чув, що наумів всіх мугирів? Задумали чорну раду іроди від душі. Та враг їх бери з їх чорною радою, брате. А тобі на. А хіба ж їй не бачиш, звідки цей вітер віє? Все вже коїть не хто, як проклятущий Іванець з низовими комишниками. Так хіба нам сидіти згорнувши руки, коли огонь уже підложено, і ось туж-туж пожежа схопиться по Вкраїні? А що нам, брате, до Вкраїни? Хіба нам нічого їсти або пити, або ні в чому хороше походити? Слава тобі, Господи, буде з нас, поки нашого віку. Я був би тобою, сидів би лучше дома та їв би хліб сіль з упокоєм, аніж мені битись на старість по далеких дорогах та сваритись з міщанами. Враг возьми мою душу. закричав із серця Шрам. Коли я ждав от черевання такої речі, ти барабаша не Черевань. «Що ж би ви думали?» Черевань так і помертвів від цього слова. «Що ж оце ти сказав, батику?» Ледві промовив через силу. «Те!» – каже.